Egoera aski iluna aurkeztu digu bai Andre Garreta Baionako merkatal eta industria ganbarako presidenteak. Konfiantza giroa 10 puntuz apaldu da urte batez, dio. Krisian berantago sartu baina berantago ateratzen ari dela Ipar Euskal Herria eta ondorioak oraindik biziki kaltegarriak direla tokiko ekonomiarentzat. Komertzio, turismo, zerbitzu eta batez ere eraikuntza sektorea da bizikia auldua, aferak aini apaldu dira, eskaera publikoak ere enpresek zailtasunak dik uste ordainduak izateko, eta horrek eskugain eskasia undia sortzen die. Andrés Garretta presidenteak harmonizatze fiskal eta soziala noizko iragarri hasmoduen galdegiten dio Europari, Hego Euskal Herriko, Espainiako eta Portugalgo enpresek eragiten duten konkurrentzia desleialari aurre egiteko Andrés Garretta. Nous députés européens, au lieu de créer systématiquement de nouvelles normes, devraient s'appuyer à réaliser une harmonisation des règles fiscales et sociales du moins les plus importantes. On n'a jamais vu deux équipes de rugby s'affronter sur le même terrain avec des règles du de jeu différentes. Aujourd'hui Hui, c'est ça l'Europe. Jarrera Ezesko Raulergarrizaio Andregarretari azken zenbakiek erakusten baitute ere etxebizitza berrien eraikuntza 100ko 32akotch 7 apaldu dela. Hobekuntza txipi bat izan duen sektore bakarra industriarena da, enpresen aldetik konfiantza maila hondiarekin.